psallamu ale rasulna muhammed wa ale alihi washabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yom aldin allah namaluhu rafa ndroim ono voste per te ndimin da fala per kur pa sadardata dhe bekimet e allah qofshin me muhammed sallallahu alei ve sellemi famireti kshokat dhe te cdo ta qendikim te rrugut diret ne fund te saj bote ka nderoj lazon po tako me sot me ne lavdja dhe vale ne takimet e rradhas me Përmendinë Allah u Gjelaluhu me dhikrin nda i ti, të cilën e kemi cilësuar si gjenetik se i gotë. Ndaj, kemi thënë se dherbuari sasënë e kamësuar që e situata në formë, në mnuret ndryshme, Allah Gjelaluhu alëta përmendinë. Dhe kemi thënë se përmendinë Allah Gjelaluhu alë si pas asë që në kamësu pe i gamëveri sasënë është gjulloje e përgjithshme që nënkuptenë sitota, rëthana vend e kura, dhe të të të ndryshme dhe njëtë ashtot përmendjë Allah Gjellewala e të caktuar dhe kufizuar dhe të të me vend dhëse me kohë të caktuar dhe dhërin me tani këmi mërdi së shambër të dhikrit e përgjithshme, që kërsa së fjallat së të hanë Allah, alhamdulillah La hawla wala quwata illa billah. Eksha kosi për gjysmë, thonë në çdo situatë që rrethon gjithmonë pacientin, e përmend Allahu xhallahu alaihi ve sellem këto forma të përmendjes së tij. E kaltë tira. Në sot odmoren nga përmendjet e Allahu xhallahu alaihi ve sellem që janë të kufizuara në kohët e zakutuar. Atë që kanë të bëjnë me fillimin e ditës. Me lutja që e thonte pejgamberi salla llahu alaihi ve sellem gjoge për gjumën. Asa dhe si zgjohet për gjumën, fillon ditën çfarë thonë të dërguari alayhi salatu vesselam kur gjoi nga djum ka njoftosh mbinde të ndryshme të nderojnë zot që flasin për lutjet edhe përmenden për nga Allahu dhe ora që bën te pejgamberi sallallahu alaihi dhe djat kur gjoi nga djum nga ato është ajo që transmeton tirmidhiu në sunen e tij nga e buhoreria radhiyallahu taala anhu thithat si dërguari sallallahu alaihi salem kur gjoi nga djum i thonte Elhamdulillah illadhi aafani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa aydana li dhikri. Kjo është një lutje që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur zgjohet. Që do thotë, palërim i qort Allahut i cili më dha shëndet në trupin tim, më ktheu shpirtin tim dhe më lehoi dhe më mundsoi që të vazhdoj ta përmendja atë. Kjo është lutja që bën te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur zgjohet. Dhe ka, dhe thasht, forma tjera të përmendis Allah që i bënd të i dirguarri sëllëllasën kujhën nga gjume. Mirë po, sot dhe të mirem me këtë lutje të pegamirit arihi sëllën të mësëllën. Sikërësikar në këtë rësmetim të e buhërërës, radiallahu ta'ala anhu, i dirguarri arihi sëllën të mësëllën nga gjume, dhe të të të kërkën të, ose e përmend të Allah në gjellewala me të një gjera të në të rikjera që me to, pejgamberi së osënë përmendë të Allah Gjellera. Në këto të rikjera kryesohën nga një pjyria shumë rëndësishnë, Elhamdullillah. Pasa të të të iqel të sytë e vëkuarë a pejgamberi sallallahu a sallam, dhe të zhujnë nga gjume, në dhëmënjë herë, gjuhë të Allah, Allah, jalli, Mese, të jume, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në një jetë sikomos me fljet rahat, kushtecësi me konngarkiesa, ti padrim është çrregullim, ndërkohë që është e rregullt njeriu që mund të flajë. Ande Allahu xhallahu ala thot, "U min ayatihi manamukum bil-layl." Nga argumenti i Allahu xhallahu ala është se nga si u ka mërcuar të flajë natën. Është pushim. Allahu xhallahu ala ka punuar të pushim. Do njeriu në gjendje normale pushon. Nëse para mendoni kur është i smut, son flan në kjo gjendje ja zëfansh. Nuk ka shënuar kështu. Ose kur kanë garkies, ka problem, ka mërzi, nuk e merr xumën. Sido të strat dhe asfalt pas majtav nuk e merr xumën. Dhe ktu kupton pegatin e Allahut që levon në xum. Danieli konvoj për pushim, pasi nuk ka mundësi për vazhdimë aktivitetit ditës nëse nuk e merr, do thotë, nëse e merr, kishën e mjaftuarshme të të pushimit të xumës. Dhe, dhe kur i Allahja mundëson të në pushu Më marë vetën, më marë energi dhe fuqinë, thënë të, Elhamdulillah. E përfarë Allah në falërën të. Kjo është falërën i përgjithshmë, dhe pas e kërërën të jetë të dhe, i përbërën të shumë për gjëratë të së këtuarë. Elhamdulillah i në dhij afani fë gjësëti. Zëgjohëj, dhe thënë të falërën i qoftë të laud, për shëndegjën që madanë trupën të. Ose njëri mu nukur ismutë nukur ismutë me levizë, nukur ismutë me esë, nukur ismutë nuk e ka prish gjumin dhimbja nuk e ka prish gjumin dhorshë smundja nukur ismutë nukur ismutë nukur ismutë nukur ismutë nukur ismutë kësh bega tja, Allah që në vërë dhe qëtë në të ndërhozër njeri me ramë flajtë dhe ishëndoshë dhe me uzgju me të njëtë shëndetë që karamë flajtë kësh bega tja, nëse sa so, dhe të... E, sa kujdesi është, sa, sa, sa gjëra aktivizohen kër qohet njërë për gjuhet e të që. Njaftar shikimi. I ke nëbjyll sytë, dhe për nëmënd së aktuar të ke përshhuat të nuk e pa o zjët. Realisht nuk ka qenë në funksion kësqisa të pamërë dhe po. Madi jasë nuk këtë dëgjuat, po zërat të lartë që të për që gjuhet, po radhjë të nuk këtë dëgjuat, të njërë në gjuhet nuk d ka qenë edhe jashtë funksionit më të madh edhe shisatë dëgujorit. Është keq çudit, alhamdulillah, prop shikimi i Allahu ta ka mundsuar të vazhdoj të shikoj. Nikë këtu që para mendoj, nikë këtu para mendoj se ç'është normale, ku pa të po shponë normal. Mirpo, mundësia që Allahu ta ka më vazhduar pa osht me gati e madhe. Mundësia që Allahu ta ka ta ka ta ka dhënë me vazhduar në dëgujorit me gati e madhe. Në jum keramë fletës kë bisedu, që janë komplet bujetata. Jezgjuar dhe Subhan alhamdulillah prap për vazhdo në folë o funksion të fodrit, së të dërpërër e kështë në mëralë. Nga shumë begati që Allah t'i ka mënsuar. Nëndaj, njëri në më nxëz, me dosh më akëfuzur i fajisje, dhe dhëtë dhëtë dhëtë dhëtë më ndërvanë masa, me në ndzeve, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe nuk duhet diçka e caktuar, ashtu duhet funksionuar, e çel sytë dhe gjithë paizhet dhe zejën në mënyrë automatike. Kush i ndez ato, kush i mundson me vazhdimisht të funksionojnë, ato hje ato gjernë. Ne alhamdulillah, më shtuar për katëndat, për katëndëzit bashdimit, Allahu xhallahu leura falenderoj desh mirë njoft dhe e prezanton këtë begati të Allahu xhallahu leura në mëngjesin, çin ka mëngjesin. Ata shiko peshtori, çin mëngjes, pas ajo psyt. Gritet mirënjohësdë lot, falëu zotëgjë për begatin. Ai çeti në sabah ende kurjo skor. Në sabah xicë çë cilë, as ki omr buk, as ki fitu kurjo të la seri punum, as kurjo. Veç sabah ta kanë shëndetin, elhamdullahu. Dot si disi të para përgatit kjo lutje që të fillosh ditën e re. Çka do të ç'dihe pas sot? A kam shëndetin, elhamdullahu, çon sabah, Shta është e mirë, gjallë. Elhamdulillah, çka si el Allahu sallallahu alhamdulillah. Ne të para përgatit për këtë sfidë të ditës, të para përgatit për çdo gjë, ditë, përgatit këtë dhikr, të bën mëngjes tim me çelikat çdo gjë. Elhamdulillah, fillimisht ndimi me Allahxhë Devon. Ne fillimisht raporti me Allahxhë Devon, të poshtë të çuash mëngjes, hala më kërkon, do të thonë një nga sa as më të afër me ditë familjes, ende s'ka fun, ende logjika rifillu raportet me ta të xërit të maskën dhe fillimi i ditës me prajmit Allah xhelahu ra, fillimi si si dëgohet simbolikë aksion që roza besimtare ku ka ramë flet me k kafol herën e fundit me Allah xhelahu ra. I ka vënë dorë të jumen te kafe, sepse kemi mëmën dorë të jumen kur bëme flet, ti ka vënë dorë. I, i, I fundi që ne tek e komunikuar është Allah xhelahu ra. Sikë cilësit i parë që më tek e komunikon kur është Allahu qëllë vëllë. Në kjo e edukon pështëm tërënë se, për mu i pari dhe i fundë të është pëshë, zhote qëllë qëllë qëllë. E pas tajtë të tjerët, në emërët të tjua në varëzhej me, në pas rëkurët të me tajtë të të të mërë. E shikërë së këtë të mësime dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për taj, Oradde alejja ruhi Dhe Allah Gjellewala ma këtëj shpirti Tënë me rozër Allah Gjellewala për mani Se njeriju në gjumër të vdeku Rënështë Aja e kani në gjallin për të qëtë qëtë dalanë Mirë po, mirë po, shpirti ti nuk është në gjendit të njejtë Si kërë një gjumër dhe si kërë një gjumër Shpirti është në një lojtë dalje nga trupi Kër njeriju është nuk e fjetër Në sonjes kanë normë fladën e kanjuar. Zoti xhelal nuk ka kaq kështjë shpirtë. S'ka dhon leje mua kështjë shpirtin trupit. Mjaft. Ti, mjaf. ti e zgjuar dhe Allah xhelal u ka dhënë leje që shpirti të vazhdon jetë me trupin tanë. Prandaj kjo dua urdale ruhi dhe Allahu ma kështjë shpirtit është pjesë për bërse të pallës, që do ta shëndet nëse shëndeti është në gjërrë. E pse e kanë dhënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, në rastisht kjo është në kuadër të shëndetit përgjithshëm mundësia që lloji të ketë me jetu edhe një ditë është më specifike se mundësia që të ketë me punë shëndetshëm thotë shëndeti është më rëndë por më marrësi jetës sa një smoothie apo munduhet për pikë të përjetë një smoothie po, por jo s'kam shtetë të kam jetuar apo jo, ekapo smoothie munduhet të sponsorizojnë, angazhohen sa ka pse të të bëjë spa ku jetë tek kam vazhdimetun me këto vende me ka pa masë ku gjallë njerëz që kupton se begati të shtuar, begatin e jetës ndaj asaj të të shëndet. Dhe kjo të ndrodh në është se Allahu xhallahu te valla, po tëa edhe një mundësi me vardhumotutje. Qëse jeni të as mundësi, çdo kuqje Allahu xhallahu te doni kalon jetë, jepon mundësi në me vardhumotutje. Ande Allahu xhallahu te mëngjast, po tëa shëndetin, po tëa fuqin, po tëa energjinë, po tëa jetën, po tëa mundësinë për, të për, të për, të për, të për vardhumotutje. A thua vall psea? Që ka këtu falathënje, falenimi gjithë të Allahut, i cili më dha shëndet, më dha një mundësi për jetë. E falenroj, pëse? Jume sa për të jetu, jume sa për të ndi mirë. A dajë besimtari shëndetin, jetin, i kam jetë, asipa qëllim. Shnash me konë kryesuria. Jo, kryesuria me konë shnetë po, për qëka me konë shnetë? Nëse shëndet e shnetë, o edin e libidh i krypi. Kjo është. Gjithçka që përmend në peigamentin e Hadith-it janë nivet që me to besimtarët duhet me e, e realizuar qëllimin. Cili është atë qëllim? Wa'adhni li bi dhikrihi. Dhem lejoj dhe më mundsoj që ta përmendi Allahun xhallahu xhallahu. Andaj falërim i qoftë Allahut i Celi, më dashënë, më dha, dha jetë që ta përmendje atë. Prandaj, falërim i qoftë Allahut që më dha shëndetin dhe fuqinë dhe jetën që ta falë dhe më sapa qi ta përmendë dhënë herë që të shtoj në fletorën e pumës time, tmira, as reale besimtar për këtë duhet të shndeti. Çka i duhet të shndeti njerit i cili thotë bismillah, nuk thotë la ilaha illa allah, nuk thotë alhamdulillah. Vullai, kjo është atë shemb ai shndeti kim puni, por çfarë kuptimi po të më ka shndeti pa përmendur Allahun që dovon. Po çfarë kuptimi ka jeta që Allahu ta jap, pa upendur dhe pa kujtë Allahun që dovon dhe shikoni sa bukur e ka lidhë te Gjermanë. Ma kthej shtirtin dhe do të mësoj më për mend. E një nga përmendjet ato është, kemi thën, astagfirullah. Astagfirullah. Që Allahu gjallë kokë zotë ngjëst të të habë dhe ti mund të sipër vazhdo motuçja. Të habë ti mund të priet, do të thurë e shfrytzën këtë duke përmendur Allahu duke astagfirullah e ke bërë kombrimat në fund shoku. Kombrimi më i miri i mundsh më mesë. Shëndetën dhe jetës është për Njeri, këtë shëndetën dhe këtë mundësie është në zërë Me e repertri Pendimin dhe Allahu Gjallu Gjallu Me e repertri konfirmimin Se Allahu Gjallu Walla është Kryu e se dhe është i vetë me qëtë me Gjallu që, që, të, të dërëratët Dhe besëntarë që nga fillim i kse dite të, rëzër, E në fillon këtë dit Me faizim dhe Allahu Gjallu Walla Dhe gjithashtot? E fillon këtë dit Me bindjë nga zemër ati Se nuk ka mundësi as me pasërën dërën nuk ka mundësi as me jetu, as me levizë madja, as të vëjë, asë të levizë asë talibizi të gjuhënë, Allah me përmenë për alë se me... lejenë Allah jallahu që është kanë të me lejenë ti? aji të kanë lejenë përndaj, të tëtë Allah jallahu të kanë mundësuarë sikur të kemi së në këtësara me armë, gjami, me falsafon alhamdulillah një qëdo kërë, qërë qërë qërë Njëmija nuk është estërëmbushon Nësa njëri në kërë për falë në manë Njëmija Po thejmë një pjesë e mbetër Që kënë bëndë në rështëpite tjyre Dison nga ata prap të prapë nërtë këfizuar e kam falë Sabon Dë të tjirep Kënë vazhduar më fletë Ndikush ka pëshur të ndërullatër Natën Për më mujtë me qenë i fëqishë më qënë Sabon më falë Me përmenda në në në gjerë lëratë që Rallisht, kush e di kuh e ka, ka qelë, së bau dikene, kush e di qëfam nire ka në të shpria, kush e di qëfam nire ka në gjume dikene, Allah në ruaj të ta, në form të dehur, ndoshta pas në gjuna e të malë që e ka von, pas në shkire të malë që e ka von, bjen pa e përmenda Allah, zhjojt pa e përmenda Allah, qëfar jetër shkë, që qëfar shë jetër shkë? Ose pesimtar është në kej të të të rjetë, ndaj për kët dalim, për për këto ndore që Allah ka punë gati që nuk e përmendin Allahu xhënëllahu alaih kanë qëllimin e jetë, jetës jetojmë për të qenë që për të shfryrë nëpër tyne me me ngarkesa dhe me mrzitje dhe depresione kur e kuptojmë pse do të dhe është edhe bini se Allah ka ndonë ka rrugë por duhet se kjo ka kanë falërim nga Allahu xhënëllahu alaih prandaj shëndeti dëgjica jeni në shërbim të Perëndisë Allahu xhënëllahu alaih dhe kështu jeta dhe kështu shëndeti ka kuptim vërtet Kër ti e filan ditën, me përmëndënë allahu gjëllë u alë. Dhe sikur që përmëndën e filan të në në nëzër, në simtuali pas kësaj, kër allahu gjëllë u alë, kër allahu gjëllë u alë, kër allahu gjëllë u alë, kër allahu gjëllë u alë, allahu me përmëndënë me dëru, pas kësaj, qëka do që të fitanë, alhamdulillah, qëka do që të kahup, është të kompenzuushme, kompenzuat, riparot, Ose gomi aiçi e ka humbur përmendën Allah xhallahu vela e ka fillu diçka përsëri botën. Me çka, me çka kompenson dhëkë? Me çka, me para? S'ka pa zot me para. Në punësh vullait milionet e dunjes me von, në kumunesh me kompenzu, punën e sabahon xhamia, po mosmë. S'munesh, nuk ka para dunjos që vlej sabahon. S'ka para. A le argumenturia që dikush thot fotet për para, luhet për para, gon për para, kjo çmuturi është pastëndan chimë 1% të marrëm një burpër të punës. Sepojë burpër për çka do të qoftë. Për mendoj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aq ka mos di dikush me, me të paguajë ashtu. Çë na na pothuimi. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muhammed ja sin ka thënë, dy rëchat të sabat, 200 falë, dy rëchat. Khairul mena dunja u mafiha. Jan më të shtrëjta, më dobi shpaf mira se këtë dunjoja çka ka konton. Aq ka mos di dikush këjtë partë dhe dunjahtë me të dhonë, hajtë e farësabonë. Edhe kësë me të abonë, s'ki e s'apë, Allah të pa gullë nga shumë apë. A me i besimtari e kuptonë se përmendën e Allah Gjallën e Gjera Albu, nuk ka kompenzim, nuk ka shpagim për të. Për ndaj, veç fëndrimin dhe Allah Gjallën e Lora është në doj shpagim për këtë mundësit, s'ka të të. Andhe, këjtë ka mas tash, kur dhërk për gjemis, vazhdon Falemëndëshëm, më çu i shnos. Falemëndësh, jam gëzuar, të thotë gjallë pa, kemi jetë e gjallë fitore, pranë dhjetë sekondë vitu. Elhamdullahu që Allahu më mundsoi me forcë kon. Elhamdullahu që Allahu më mundsoi me përmandë të. Elhamdullahu që Allahu më mundsoi me ngjyrë fjalë të mirë. Këqë më falëndësh. Tiran pastaj çka të vin, Zoti xhallallahu do të ushtajë të mira. Shikoj me çfarë disponimi subhanallahu shikoj me çfarë rehatie shikoj me çfarë qetësie shfrytëzatori prezantori riskut ditë alhamdulillah një herë jeta një herë jeta allah e përmëndin ma ka mundsua allah të falsa ban me përmend Allah alhamdulillah pastaj dal nga dal jera të të tira tash kështu erë ditë do të agjendë ditore prezantorit dhe kështu me kët disponim e nis me kët vullnet e nis me kët mirënjohje dhe falërim e nis ditën e tij pasat të qelë sytë, pasat endë shqhratë, kjo endë aljansë në që shqhratët, endë ullënimë, gjithë të këtu fëndërime, alhamdulillatu, që Allah Gjallona ka dhe ka mundës. Andaj, me këtë fëndërime dhe me këtu kuptime, me sëmë pëngamberi së fëndërësën e filante ditë në ti dhe filante pas taj angajnimin dhe përpjekinë ti ditore. Allah Gjallona në mundëso që kemi shëndet dhe jetën që kemi Allah në mundësoht me shtuzuë be bosnë sa qanojë lor si qanojmë ata. Allahu mos na periuft kordhë nga përmendi i ati. Ma djastan bëhet më të vështira jetës tonë. Edhe atë ku shpirtu është duke dal, Allahu na mëson që të jemi të qetë, të jemi stabil, të qëndrojmë që Allahun ta përmendëm, të dalim nga kjo botë, sikurse kemi jetuar duke përmendur Allahun, duke kërkuar ngjësinë Allahut. Allahu na mëson të dalim nga kjo botë duke përmendur Allahun me thënë la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, bidawali për Allahu Jellalu wela ma me drejtimin dhe me nurin e përbën Allah, si Allah se Allahu xhallahu alahu sirrë se kemi për kënd në botë, andaj Allahun ta falërojmë për këtë mëshirë të madhe, këtë begatisë blo, pse të nderojë kushet, kohën, shëndetit dhe kujt ibadetit krejtë pas binë, kompazor, jën, jën të vinë më vonë. Këçi atë kuptim, jëndë jëndë komponë ndër i porushma. Para çështës kohën dhe lëngjes kohë ibadet, këtë dëlon më aron, falësh pra si keni mu si keni mu diçka shumë sikapo simbi a compensuato ma tra niceshma che ralista ai ka humbur Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka shpirtu me zotim ndrughë shulej pe sallallahu alaihi Muhammedun wa ana a'lamu sallallahu alaihi wasallam